Продається парфум для собак, а також собачий шампунь. Вона була приємно здивована. 8 березня. Міжнародний жіночий день. Не знаю, як бути. Дружина з цього свята не визнає. Я розумію, до чого тут Клара Цеткін. Але ж усе чоловіцтво несе додому букетики. Я теж хотів би якусь гілочку мімози. За православним календарем, каже Теща, сьогодні преподобної Горгонії. «Що це за преподобна?» – питаю я. Сестра святителя Григорія Богослова. Йоанна Богослова я знаю. А Григорій хто? Господь святий його знає. Мабуть, хороший чоловік, каже те, що. Привітання з ним преподобної Горгонії моя дружина сприйняла прихильно. Так що проблема з Кларою Цеткін для мене вирішена. Але її все ще під арештом. І поки Генпрокуратура інкремендує її туманно сформульовані злочини, намагаючись як протримати в ізоляції, Поки 70 депутатів збираються взяти її на поруки, тисячі людей прийшли під морі в'язниці привітати її з міжнародним жіночим днем. Кричать, скандують, надихають драматизмом моменту, докидають їй проліски і простягують руки. А вона виглядає за град і на очах ошелешеної влади, яка так і не зрозуміла законів жанру, перетворюється з колишньої бізаследі на Жанну Дарк. Ще одна хвиля протесту. Опозиція знову ставить на мети, але вже не де, а в самому серці нації, для пам'ятника Шевченка. Напередодні Шевченківських свят вони похитні своїй певності, що вже звідси ніхто їх не витіснить, не посміє. Українці з тих націй, які ще вірять у заступництво своїх геніїв, у свої національні символи, у непорушність своїх святинь. Вдосвіта світа налетіла міліція і вщен змела ті на мети оскільки тут має покладати квіти президент. Опозиція заявила, що не допустить, щоб такий президент поклав квіти нашому національному генію. На що влада резонно відповіла, що квіти має право покласти кожен громадянин. Тільки не кучма, обурилася громада. Геть кучму, будемо стояти на смерть. Цей день увійде нашу історію як 9 марта До пам'ятника прошукує урядова делегація на чолі з президентом. Попереду за ритуалом Гопакедія в шароварах, у віночках і плахтах несе кошики з квітами, за тим поважно виступають перші особи держави, половина з яких того кобзаря не читали, і мова його їм дофєні. Але ритуал є ритуал, щорічна церемонія. Кобзар кам'яний, від казенної риторики захистити себе не може. Президент підходить до постаменту, перед ним несуть кошик з квітами, весь у національній символіці у зоні жовтих стрічках. Ех, як схопив же патріот у символіку! Що Тарасу недостойного президента, як роздержив він її у гніві, перегнавши здоровий глуст, ще й підпалив, щоб згоріла, щоб всі побачили правду. Та хтось на когось наткнувся, перечепився, штовхнув і почалося. Священий гнів переповнив душі, збурений натовп посунув до урядових твердин. Міліція стояла з ціною, нап'явши каски на лоба, виставивши перед собою щити. А хлопці у нас хоробрі, схопили, що було під рукою, хитнули кордон міліції, зударились, розлютувались, когось уперіщили дрюком, а когось ще й металевим прутом. Хтось скинув, щось палахтюче, хтось крикнув, провокація, але було вже пізно. Репортажі вже зняті, кадри швиденько змонтовані і запущені по всіх каналах з відповідним коментарем. Хай дивиться Європа, і Америка, які у нас націоналісти-бандити. Так, наче там не буває подібних сутичок, наче там не літають пляшки зі сілякою суміш'ю, і поліція не пригинається за щитами під градом Камілі. Так ні ж, у нас це сенсація, у нас це вияв не чогось там, а фашизму. Сам Гаран про це заявляє з гіркотою і пафосом, залякуючи суспільству ознаками коричневої чуми. Хоча, як на мене, найкоричневіше у цій країні – це диван в його кабінеті. А того ж вечора на вокзалі міліція перехопає студентів, що повертались до Львова, вирізнивши їх з людської маси, лише за тією ознакою, що вони розмовляли українською мовою. Кине їх обличчям на асфальт, заломить і поскручує руки. От уже і сидять націоналісти за ґратами у своїй незалежній державі. А патріоти чубляться. Хто зробив провокацію? Неодмінно сама міліція. Переягнувшись, пішла на себе, виламала турнікети, впарижила себе дрюком, швиргонула димову шашку. А ми, ми люди свідомі, ми завжди за мир і злагоду, ми борці помірковані, ми прагнемо компромісу. Це нас підбили зловмисники, підбурили провокатори, внідрилися комуняки, ну словом рука Москви. Якби кобзар із бандурою заспівав про це славне побоїще, той Кобзар би заплакав, і люди, і всі козаки з того світу. То ви ж як взялися боротися, то вже боріться, панове, боріться або не боріться. Вирішуйте, фронт чи форум. От ми й вийшли з цього, як поранені звірі, навіть рани не треба зализувати. А торхувались лінію фронту знову тримають мертві. А я уже був подумав мені уже був причувся день гніву. Я вже ладен був кинутись у вир подій. Але події не завирували. Захлинулися в нерішучості і в резигнаціях, як завжди. Сумно все ж, коли твоя нація така безпорадна. лич що зразу увічай. А що у світі? Все так ідеально. А живуть шахсей-вахсей, собі не роблять. А ми чого думаємо? Що ми такі унікальні? Або такі погані? Або такі хороші, що такого, як оце, у нас не відбувається і світ не бачив, А вбивство Кеннеді? Америка й не похитнулась. А Індіра Ганді, Араджив, А Віталій Альдо у Швеції Олоф Пальми, а пастор Кінг, а принцеса Діана теж невеселі сюжети. А чому такі резонансні? Тому що є резонанс, а ми душуємось у резервації, в резерваціях резонансу нема. Ну, події 9 березня теж мені здивували світ такі сякі націоналісти на міліцію з камінням пішли, не витримали, то й пішли. Нарешті розсердились, бо коли в спецназівці били людей на Софійській площі, при розверстій могилі патріарха, страшно було за націю, що вона це стерпіла. Пам'ятаю, одна жінка простягла руки до ОМОНів, благала «Хлопці, невже ви не любите Україну?» А вони її іржали ржали в обличчя. «Любім, тільки без українців». І ніхто у світі не обурився і не назвав це фашизмом. По Москві промчаться бритоголові. У Швеції блиснуть тім'ям. У Німеччині єврейським студентам пригрозять новим Холокостом. По електронній пошті ще й підпишуться. Айсіосіпі і -E -E -E Недавно таке збіговисько екстремалів у одній із федеральних земель ледве розігнала поліція, а вони ще й заберекодувалися на мертво у якійсь будівлі. А у нас які братоголові? Максимум з вусами. Злагода, єдність, товчуть як у ступі. А де ж та єдність? Перегрилися між собою. Хочуть збудувати державу. Так державу ж треба будувати, з підмурка, щоб кожен свою цеглинку поклав. А з того каміння, що за пазухою держави не збудуєш. Який хичкок зі своїми птахами.